Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihi nasta'im Ashhadu an la ilaha dikallahu wahdahu la sharifalah Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Wa nusalli wa nusallim ala haza nabiil kareem Sayyidi al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu. Ayuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa iayya taqwallahu fa fatahatukum at Muslimin dan muslimat mudah-mudahan di Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhumah كتليكنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعوال وإنه أعوال عين اليمنى كأن عينه عينب، كأن عينه عينبة طافية. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شعركم هذا. ألا هل بلغتوا؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ويلكم او ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض او كما قال حديث صحيح رواية البخاري المسلم daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata dia kami sedang bersembang-sembang tentang Haji Wadah Abdullah Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia menceritakan kata dia satu hari ketika mereka sedang berbincang-bincang sedang bersembang-sembang tentang haji wada, haji yang Nabi buat pengabihana. Nabi buat haji sekali sahaja dan haji itu dinamakan haji tul wada. Tengah sahabat-sahabat juga -sahabat bersembang tentang haji tul wada, tentang haji yang Nabi buat. Wa Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam bayna al Waktu kami dokcakap tu Nabi ada sama dengan kami wala nadri ma hajjatul kami sebenarnya pun tak tahu yang kata haji wada ni apa apa benda yang kata haji penghabisan haji perpisahan haji last ni apa dia hatta hamidallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna sehinggalah nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok sahabat-sahabat tu bercakap tentang haji wada dalam keadaan sahabat nampak macam tak faham apa dia yang kata haji wadah ini. Nabi SAW alaihi berdiri Hamid Allah Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, Nabi bertahmid kepada Allah wa asna alai. Dan Nabi puji Allah Subhanahu wa taala. Dah habis Nabi sebut alhamdulillah Wabihi nasta'in apa semua? Dah habis? ثم ذكر المسيح الدجال كما بيان النبي صلى الله sebut cerita tentang dajjal Al-Masih dajjal cerita tentang tentang dajjal fa atna fi bahkan Nabi SAW sewaktu menceritakan tentang dajjal ini Nabi mempanjang, Nabi memanjangkan cerita dia Nabi cerita detail, Nabi cerita secara halus, satu persatu. Yang kata dajal ni apa, dia nanti terdetik mai ikut mana, sifat dajal macam mana, apa dajal akan buat bila dia keluar esok. Nabi cerita berkenaan dengan dajal ini dengan panjang lebar. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian yang Nabi bersabda, Nabi kata ma ba'atsallahu illa anzarahu ummatah. Nabi kata tidak ada seorang Nabi pun yang Allah bangkitkan ke, di atas muka bumi ini. Melainkan, mereka pasti akan ingatkan umat mereka tentang Dajjal ini. Anzarahu Nuh wa nabiyuna min ba'di. Nabi Nuh dulu. Dan Nabi Nabi selepas Nabi Nuh. Semua cerita dekat umat mereka tentang Dajjal. Peliklah. Dajjal ini, dia akan muncul sebelum kiamat. Maknanya, Dajjal ni tidak akan muncul zaman Nabi Noh. Maknanya, Dajjal tidak akan muncul pada zaman mana-mana Nabi... ...bahkan zaman Nabi Muhammad itu pun Dajjal tidak akan keluar. Dajjal hanya akan keluar menjelang kiamat esok ni. Baru dia keluar, masa tu Nabi Isa akan diturunkan balik oleh Tuhan untuk bunuh Dajjal. Tapi hak peliknya, Nabi-Nabi yang Dajjal tidak akan keluar zaman dia pun cerita pasal Dajjal pada umat dia menunjuk kata dahsyat, fitnah Dajjal ni cukup dahsyat sehingga kan Nabi yang tidak akan jumpa Dajjal pun cerita tentang Dajjal kepada umat dia tidak, ni dah dia tak jumpa umat dia tak akan jumpa, tak payah cerita lah. tapi tak Nabi-Nabi semua sekali menceritakan tentang Dajjal ini kepada umat dia وَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجْ فِيكُمْ فَمَا عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْتَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ Kata Nabi SAW, Dajjal sesungguhnya dia akan keluh di kalangan kamu. Nabi kata. Cerita tentang Dajjal keluh ni cerita pasti. Dia tentu keluh di kalangan kamu ni. Dan dia ni yang kata Dajjal ni cerita tentang dia langsung tidak kabur. Langsung tidak samar-samar. Cerita tentang Dajjal ni jelas. Tak ada yang samar-samar. Tak macam cerita tentang Imam Mahdi. Cerita tentang Imam Mahdi samar-samar. Akan turun sebelum menjelang kiamat satu imam yang dipanggil dia Imam Mahdi. Adakah Mahdi itu nama dia ataupun dia dipanggil Imam Mahdi, imam yang mendapat petunjuk? Itu pun di, dibincang oleh ulama. Ada setengah ulama kata nama imam tu Imam Mahdi, ada setengah ulama kata dah dia nama lain cuma dipanggil dia Imam Mahdi yang yang bermaksud imam yang mendapat petunjuk. Bahkan sebahagian ulama' sampai kata tak sebenarnya yang kata Mahdi itu Nabi Isa. Sampai begitu, pertikaian, perbincangan di kalangan ulama' maknanya samang-samang. Cerita tentang akan ada satu imam yang akan turun sebelum menjelang kiamat dan imam itu dipanggil Mahdi, itu cerita yang pasti. Tapi siapa? Dia samang-samang. Tapi cerita tentang Dajjal ini tidak ada sama-sama. Memang jelas akan mai satu makhluk nama dia Dajjal. Dan dia ni sifat dia begitu-begini semua diterangkan di dalam hadis dengan jelas. Nabi kata tidak ada kesamaran, tidak ada kelabu pada cerita tentang Dajjal ini. Inna rabbakum laisa bi'a'wan. Nabi kata Tuhan kamu tidak buta. Nabi kata... Tapi yang kata Dajjal ini Mata kanan dia buta Jelas Nabi kata Tuhan kamu tak buta Sebelah mata pun tak buta Tapi yang kata Dajjal Pasti mata kanan dia buta <Sessizim> Bahkan mata yang sebelah lagi Itu yang tak buta Itu pula dia timbul keluar macam mana buah yang tersembul keluar Ala innallaha harrama alaykum dimaakum wa amwaalakum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha Kemudian Nabi SAW alaihi Habib cerita pasal dajjal ni Nabi kata kecahwilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke orang Islam menumpahkan darah-darah sama-sama Islam Nabi sebut benda ni. Tadi dia cerita pasal Dajjal. habis cerita pasal Dajjal. tolak pi ke tepi, Nabi cerita satu bab lain pula. Nabi kata sesungguhnya Allah mengharamkan orang Islam bunuh orang Islam. Wa amwalakum Allah mengharamkan orang Islam pi harta orang Islam dengan jalan tak betul. Ka hurmati yaumikum hadza baladikum hadza fi syahrikum hadza, seperti mana haramnya Hari yang kita doa darah ni. Maksudnya hari haji ni. Seperti haramnya bumi yang kita doa darah ni. Tanah haram ni. Haram pelakus barang tumpang darah di, di atas bumi ini. Fi ni. Dan seperti haramnya kita buat benda tak elok. Pada musim-musim haji. Bulan-bulan haji yang kita doa darah ni. Nabi kata. Alahal balardu. Nabi kemudiannya kata, wahai Tuhanku tidakkah aku sudah sampaikan apa yang kamu suruh aku sampaikan. Nabi, lepas habang benda ni, Nabi kata ke Tuhan, ya Allah, tidakkah aku sudah habang apa yang kamu suruh aku habang. Kamu suruh aku ingatkan orang Islam, jangan ada orang Islam, tumpahkan darah sama-sama orang Islam. Aku habang dah. Kalau lepas ni dia perbuat, bukan kerana aku tak habang. Kamu suruh aku supaya aku beritahu orang Islam. Orang Islam tidak boleh curi harta sama-sama orang Islam. Aku habang dah. Kalau lepas ni mereka curi, bukan kerana aku tak habang. Orang Islam haram menjatuhkan maruah sama-sama orang Islam. Aku habang dah. Jangan kata selepas ni aku tak habang. Semua benda aku dah habang dekat mereka ni. Kalau mereka ni masih lagi buat benda-benda yang terang-terang Tuhan larang... Bukan kerana aku tahabat. Dia perjawab depan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qadu na'am. Sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi kata, Tidakkah aku sudah sampaikan apa yang Tuhan aku suruh sampaikan? Sahabat-sahabat kata, na'am. Bahkan, Ya Rasulullah, kamu dah atang ke kami semua. Qala Nabi Wasallam Kemudian Nabi bersabda, Allahumma shahat. Allahumma shahat. Allahumma shahat. Allahu Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Aku dah habaq dah semua benda yang kamu suruh habang kepada orang yang ada di depan aku ni. Kemudian Nabi kata wailakum aw waihakum. Nabi kata celakalah kamu ataupun bencana akan menimpa kamu. Unzuru. Nabi kata perhatikanlah. La tarji'u ba'di kuffara. Nabi kata jangan sekali-kali ...hampa dah jadi Islam, lepih ni jadi kapih. Nabi kata... ...yabribu ba'dukum riqaba ba'dir... ...semata-mata kerana hampa bunuh... ...sama-sama sedara yang seagama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi nak beritahu ke kita... ...kita ni sama-sama orang Islam. Tak boleh sama-sama kita ni bonoh... ...tumpah darah. Tak boleh sama-sama kita curi harta benda kita... Tak boleh sama-sama kita jatuhkan marah, sama-sama kita. Tak boleh buat benda-benda yang macam ni. Kalau buat juga benda-benda yang macam ni, kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita sampai ke Mekah bonoh, saudara kita sama-sama seagama, kita seolah-olah orang kafir sedangkan kita dah mengaku Islam sebelum daripada perbuatan kita itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحة فإن الشحة أهلة من كان قبلهم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أو كما قال حديث صحيح لواي إمام مسلم Jabir radhiyallahu anhu menceritakan kata dia Nabi sallallahu alihi wasallam bersabda sabda Nabi Nabi kata takutlah dengan perbuatan zalim Nabi pesan dekat orang Islam yang hidup zaman dia dan pesan kepada kita semua orang Islam zaman dah ni jangan sekali-kali siapa daripada kalangan kita ni, siapa-siapa daripada kalangan kita ni buat zalim pada siapa-siapa Jangan kita buat nyanyi orang. Jangan kita buat zalim ke orang. Kerana buat zalim itu menyebabkan kamu akan diselubungi kegelapan pada hari kiamat. Atas dunia kita buat zalim ke orang. Kita pitnah orang. Kita rosakkan orang. Kita buat cerita tak betul tentang orang. Kita musnahkan maruh orang. Kita curi harta benda orang. Kita bonoh orang dan sebagainya. Semua benda ni benda tak baik. Kalau sekiranya kita buat benda ni, kita buat zalim di atas dunia. Orang yang buat benda-benda ni, dia tahu atau dia tak tahu, dia buat zalim? Itu soal lain. Soalnya, kalau dia buat tu zalim, di hari akhirat itu Allah akan selubungi dia dengan kegelapan. وَتَقُشُحَا Nabi kata, dah hendaklah kamu takut dengan sifat kedekut. Asyuhah maksudnya sifat kikir, kedekut, bakhir. Dah hendaklah kamu jaga-jaga diri kamu, jangan sampai kamu terjebak dalam perangai kedekut. Dalam sifat kedekut. Kerana sifat kedekut telah membinasakan umat sebelum kamu hamalakum ala ansafaku dima'ahum nabi kata dua sifat ini menyebabkan tumpah darah di antara sama-sama orang dulu sebelum daripada kamu kerana seorang buat zalim pada seorang berlaku tumpah darah tuan-tuan satu orang yang dituduh melakukan satu benda yang dia tak buat kerana tuduhan tu dia jadi tension dia pergi bunuh orang yang tuduh dia tu yang kata al fitnah tu Asyadu minal qad. Pitnah ni kadang-kadang lebih dahsyat daripada bunuh. Kita bunuh satu orang bagi mati habis selesai cerita tu. Tapi kita pitnah dia sehingga dia dicemuh oleh seluruh masyarakat. Dia menanggung cerita yang cukup teruk. Satu hari putih ruaya dia, dia membunuh orang. Tumpah darah berlaku dalam masyarakat kerana perbuatan zalim. Yang orang melihat kecil tetapi akibat dia besar kepada masyarakat. Maka Nabi wasallam kata, manusia boleh tumpah darah semata-mata kerana dua benda ni. Yang pertama, kerana kevaliman. Dia kena valim. Dia kena sikit, tak apa. Lagi sikit, lagi sikit. Bila banyak dia kena, macam spring, tuan-tuan. Manusia ni macam spring. Kita duduk renyok dia. Kita duduk tekan. Dia duduk tekan. Tak terlepas, tak apa. Satu hari terlepas. Dia petik main biji mata kita. Kita buat zalim kau orang, kita buat dia, kita buat dia, kita buat dia. Dia tak boleh nak melawan, dia tak boleh nak belas satu hari. Kita terhalik, dia terlepas. Dia buat kita. Maka tak boleh buat zalim orang. Ada ubi, ada batas. Orang kata ada hari dia nanti balas ke kita. Bila timbul soal balas ni, musnah keharmonian masyarakat maka zalim dan juga kedekut menjadi puncak kepada tumpah darah dalam masyarakat bahkan dua benda ni menyebabkan halal benda-benda yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah haramkan tumpah darah kerana mola dengan satu pitnah maka berlaku tumpah darah benda yang diharamkan oleh Allah tumpah darah sama orang Islam itu diharamkan oleh Allah tapi oleh kerana dia tak tahan orang pitnah dia dia dibonuh orang yang pitnah dia maka dia seolah-olah menghalalkan benda yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala hadis itu hadis sahih riwayat imam muslim muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. ayat quran dengan hadis nabi ni dia nak didik kita kalau kita dengar ayat quran kita dengar hadis nabi dengar hari ni habis hari ni kita balik perangiasa kita tidak ada kebaikan dalam masyarakat tapi kalau kita dengar ayat Quran kita dengar hadis Nabi ayat Quran dan hadis hadis Nabi ini menyentuh hati kecil kita menyentuh bamer kita kita berubah jadi orang baik kalau semua orang yang dengar semua berubah jadi baik masyarakat jadi masyarakat yang baik mudah-mudahan apa yang kita dengar ni memberi manfaat kepada kita semua mudah-mudahan masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik dan direbai Allah Subhanahu Wataala kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan, jilid tiga. Nurul Ihsan jilid tiga. Muka surat surat tuh Muka surat surat 28. Kita masih lagi berada di dalam tafsir suratul Nur, tafsir surah -nur. An Nur. A'uzu Billahi min al Wa ankipu al ayama minkum kum, salihin min ibadikum wa imalikum dan nikah oleh kamu akan segala orang yang bujang daripada anak-anak kamu dan segala yang mukmin daripada segala hamba laki-laki kamu dan hamba perempuan kamu dan khidab ayat ini kepada wali suruh nikahkan mawalinya yang bujang sama ada perempuan atau laki-laki dan suruh nikah hambanya yang mukmin Sama ada laki-laki ataupun bukuan. Ini ayat yang kita baca malam ni. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ni. Dia khitab kepada orang yang menjadi wali. Wali maksud dia tu'wan. Ada cucu. Bapak ada anak ataupun pengulu yang ada hamba di bawah jagaan dia Allah suruh sama ada tok wan ataupun pak ataupun pengulu kepada hamba ni Allah suruh depa ni semua bagi menikah buah anak-anak depa hamba-hamba depa yang dok ada bawah tangan depa bagi menikah ya, lah. Nah masya-Allah kadang-kadang kita ni memilih kan. Anak kita dah berkenan dah siapa ke seorang kita pun dah tengok budak tua atas bawah atas bawah kita nampak tak jahatlah budak ni. Taklah lebai tapi tak jahat. Kita tu halang tak bagi menikah, tak bagi menikah, dia pergi buat benda dosa. Akhirnya kita yang menyesai. Jadi Islam, Islam suruh dosa. Bila dah nampak ada persetujuan antara dua pihak, dan dua-dua ni pun bukan orang jahat. Dua-dua ni pun bolehlah kalau kita kahwinkan, kahwinkan mereka ni. Maka ayat ini turun khipak kepada wali. Kepada tuan yang ada cucu, pada bapak yang ada anak. Dan kepada pengulu yang ada hamba-hamba di bawah tangan dia Suruh bagi menikah bang anak-anak ada-ada ni bagi menikah bang Dia kata bukan khitab kepada suami kerana fasid makna Dan ayat ni bukan khitab kepada suami Dia beza ayat tadi tuan-tuan Kita baca wa'an kihau dengan kita baca wan kihau Kalau kita kita baca wan kihau maksud dia dah hendaklah kamu menikah tapi bila ayat ni baca wa'an kihu dan maka hendaklah kamu bagi menikah. Ha, dia tak lama. Maka ayat yang kita baca malam ni dia kata wa'an kihu dan hendaklah kamu bagi menikah. Bukan suruh kamu, suami dah tu pergi menikah. Kalau kata wa'an kihu al-ayama dan hendaklah kamu pergi menikah. Dengan al-ayama, dengan orang-orang bujang, baik lelaki laki ataupun perempuan. Makna kata kita disuruh kahwin dengan sama-sama jatah. Tak kena. Jadi dia kena baca, wa'an kihau. Maksudnya dah hendaklah kamu pergi bagi menikah. Anak-anak kamu dengan orang-orang. Kalau anak kamu laki-laki, bagi menikah dengan orang, orang perempuan. Kalau anak kamu perempuan, bagi menikah dengan orang, -orang laki-laki. Tuan-tuan tengok. Yang kata bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa syurga ni, barih itu membawa kepada makna lain tu. Begitu. Dia kata kalau sekiranya ayat ni khitab kepada suami, suruh satu orang laki-laki yang jadi suami ini pergi menikah lagi. Dia menjadi fasid pada makna. Rosak pada makna. Maka jadi nikah laki-laki sama laki-laki. Ha, macam kita terang tadi. Dia jadi begitu. Iaitu, dia dah harus pada syarak, Tak boleh laki-laki, tidak boleh nikah laki-laki. Walaupun laki-laki itu sudah menjalani pembedahan jantina, daripada jantan sudah jadi betina lepas tu dia nak kahwin dengan orang laki-laki tak boleh hukum dia tak boleh kerana dia dikira laki-laki kira orang asyik dia berbegitu maka ini suruh bagi wajib sekiranya ada hajat takut zina ataupun hajat perempuan kepada nakkah perintah suruh bapa bagi kahwin anak dia ni perintah ni jadi wajib bila perintah ni jadi wajib Sekiranya anak perempuan yang ada, ada kat dia tu, kalau dia tak lagi menikah, anak ni mungkin terlibat dengan zina, dengan boyfriend dia. Maka bagi menikah itu wajib. Misalkan kan, ada orang tahu anak dia ni nampak nakai sangat. Lah. Orang duduk main habang kat dia pun bukan sikit dah mula seorang main abang boleh tu, kata orang buat cerita main dua orang main berapa ramai orang duduk main abang dia kata ni Pak Ji ni maaf lah Pak Ji saya bukan nak masuk campur rumah tangga keluarga Pak Ji cuma nak beritahu ke Pak Ji anak Pak Ji ni nampak kagut lah awal pula kita kata kalau nak kata gata pun tak betul lah merlah dia kata ha, tu bahasa kita belah sini dia kata kalau nak kata gata pun lebih daripada tu dah merlah merlah ni lorak lah kita dengar macam tu kita pun Satu macam ni banyak naik Ada main abang tu kat kita Saat main pula orang lain abang jumpa tanu Main seorang abang jumpa tan ni seorang Tu satu tunggulah Sampai peringkat tu Maka wajibkan teh bapak ni pergi pergi menikah Pasal apa? Dengan kerana duk tahan-tahan Saat lagi dia pergi berzina Saja ajak dia pergi buat dosa besar. Maka kalau keadaan jadi macam tu, perintah kepada bapak suruh bagi kahwin anak, sudah jadi wajib. Ataupun dia kata, ke yang kedua dia kata hajat perempuan kepada nafkah. Anak dia ni perempuan janda misalnya ada sebagainya. Anak dia ni perempuan janda. Ada anak pula tiga, kemudian kematian suami, tak ada. Jadi susah hidup. Nak bergantung kepada pak. Pak pun tak ada duit juga dan sebagainya. Maka bagi menikah anak dia dengan satu laki-laki manakah. Mudah-mudahan laki-laki itu boleh memberi nafkah kepada anak dia. Kalau sampai perikat macam itu. Pak wajiblah bagi menikah orang anak dia. Kerana perempuan ini berhajat kepada nafkah. Begitu. Dan jika tiada hajat. Kalau tak berlaku macam-macam eh, tadi ni. Maka harus pada Imam Syafi'i. Di sisi Imam Syafi'i bagi menikah itu harus. Kalau tak pergi menikah buat anak dia tak ada masalah apa. Tak ada nak pergi buat benda tak elok dengan orang jantar sana sini apa semua tak ada. Tak ada benda-benda macam ni semua tak ada. Maka memberi kahwin itu adalah harus. Tidak wajib lagi. Dan sunat pada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dia kata di sisi mazak Maliki dan mazak Hanafi. Dia kata sunat bagi kahwin. Walaupun tak ada apa-apa ada anak bagi kahwin. Bang. Dan bagi kahwin anak itu adalah sunat. Dia kata firman Allah Allahin yakunu fuqara ayurnihimullahu min fadli jika ada mereka itu papa yang ini miskin nusaya kaya akan mereka itu oleh Allah daripada kurnianya dengan sebab berkahwin itu ugamah kata kalau nak menikah tu, masa sebelum nikah tu nampak boleh kan ni boleh kan ni kalau bagi menikah boleh Kalau lelaki laki ini nak sarah anak kita ni itu nampak lelaki laki ini miskin Tuhan kata dalam ayat ni in yakunu fuqara kalau sekiranya kamu nampak depa ni macam fakir miskin nampak macam tak ada duit Nak boleh belanja makan minum dan sebagainya kalau kahwin yughnihimullahu min fadli Tuhan akan bagi dia jadi kaya selepas dia kahwin Tuhan kata macam tu Tuan, tuan manusia, apabila dia dah berumah tangga, dia ada tanggungjawab. Kalau sebelum ada tanggungjawab, dia ni duk buang masa, tak buat kerja dan sebagainya. Bila dia ada tanggungjawab, dia akan bekerja. Bila dia bekerja, itu jalan untuk dapat roti pada dia. Dia jadi macam tu. Macam kita jadi guru sekolah kan? Otak nakai lah. Jahat nakai apa semua gitu gini kan? Dia jadi jahat, jadi nakai sebab tak ada tanggungjawab. Ambil dia bagi jadi pengawas. Eh, bagus pula dia lepas itu. Tak bagus. lagu mana dia sebelum tu penjenayah. Penjahat. Tang mana pagang, bojong sekolah semua. Dia tahu du, kalau duk asrama, duk lari keluar malam. Di tengok wayang. Apa. Semua kerja dia. Bila nanti dia jadi pengawas. Tangkap habis. Ruk-ruh, duk pulang ke lubang tu. Oh, rupanya, baik tu yang jahat. Itu pasal apa? Pasal dia tak ada tanggungjawab. Bila bagi tanggungjawab, oh, dia lagi hebat daripada orang bagus-bagus. Haduh jadi pengawas tu ada juga macam tu ada juga bila ledik dia mengawal dia lagi jadi penyambung dia pasal apa dia ada lesen pula untuk jadi untuk nak buat benda jahat ada juga jadi benda ni tak apa lah. kadang-kadang menjadi kadang-kadang tak menjadi begitu tapi kadang-kadang yang menjadi tu pasal apa dia menjadi tu pasal tanggungjawab bila rombok tanggungjawabkan dia dia boleh jadi erong begitu maka anak-anak kamu ni kalau kamu nampak mereka ni macam nak bagi kahwin pun boleh kan? nak sarah makan minum dan sebagainya dah Tuhan kata bagi kahwin aku akan kaya kan dia. kaya maksudnya apa dia akan usaha kerja sehingga dapat rezeki bila dapat rezeki boleh makan minum itu orang kaya dia kata firman Allah Wallahu wasi'un alim dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat luah pemberiannya lagi amat ketahui dengan mereka itu Tuhan boleh bagi rezeki kepada siapa yang dia nak Walaupun dalam bak-bak yang tertentu adalah hadis Nabi SAW, Nabi SAW kata, bagi orang yang memang tak mampu lah, dia rasa dia pun dengan masalah kesihatan, dengan apa kalau menikah pun memang tak boleh kerja kerana masalah kesihatan dan dia pun tak ada duit miskin dan sebagainya, orang macam ni dinasihatkan supaya puasa. Kerana puasa itu menjadi wija. Nabi kata wija maksudnya perisai yang boleh mendinding nafsu dia daripada tak terkawal. فَرَمَنَ اللَّهُ وَاللَّيْسَ تَعْصِفَ الَّذِينَ لَا يَجْلُونَ نِكَاحَهُمْ حَتَّى يُغْنِيَ قُومُ اللَّهِ مِنْ صَدْلِهِ dan hendaklah sungguh-sungguh memelihara diri daripada zina Oleh segala mereka yang tiada dapat belanja nikah Ya'ni daripada mahar dan nafkah itu Sehingga kaya akan mereka itu oleh Allah daripada kurnianya Maka barulah menikah ia Ya'ni orang yang tiada dapat belanja nikah Maulah sabar daripada nikah Sehingga dapat belanja nikah itu baru menikah Ada juga kek-kek ke yang macam ni yang dia ni macam kita kata-kata dia tak boleh kalau sekiranya dia menikah pun dia tak nampak jalan dia boleh ada rezeki untuk nak nak sara anak bini dia orang yang macam ni sabar usaha banyak-banyak supaya nafsu dia turun usaha banyak-banyak supaya dia dapat rezeki segi sebanyak kalau nampak dia boleh kerja boleh dapat rezeki sebab menikah ada juga itu cara yang kedua firman Allah walazina yabtahun al-kitab mimma malakata aymanuhum fakatibuhum In fihim dan bermula segala mereka yang menuntut mereka itu akan kitabah daripada hamba yang milik oleh tangan kanan kamu itu maka hendaklah kamu kitabah akan mereka itu jika kamu ketahui pada mereka itu ada amanah dan kuasa mencari harta pembayaran diri yakni mana-mana hamba yang minta pada pengulunya merdeka diri dengan bayang maka hamba itulah kamu mukatabkan dia maka lafaznya umpama aku mukatab akan nikah atas dua ribu pada dua bulan yakni sebulan seribu maka manakala engkau bayang selesai engkau merdeka maka jawab hamba aku terima maka nama hamba itu ialah hamba mukatab ini pula dia main bab lain habislah bab nikah ni dia main cerita bab Islam nak menghapuskan sistem hamba Mari kita tahu tuan-tuan hamba boleh wujud apabila berlaku perang sabilillah. Kalau berlaku perang antara Islam dengan orang kafir, kalau berlaku perang antara Islam dengan orang kafir, kalau Amerika serang Iraq. Amerika serang Iraq dan orang Iraq itu kena tawan dengan tentera orang Amerika kena tawan dengan orang Iraq. Maka tawanan perang itu menjadi hamba. Pasal perang Amerika Iraq itu perang Islam dan bukan Islam. Perang itu jadi perang sabilillah kalau berlaku perang macam tu ada balik hamba dalam dunia ni dan hamba dia duduk bawah kekuasaan kita kita nak tepuk dia ke, kita nak pergi jual dia di merkit macam cerita 3 Abdul kekak ke apakah ke semua dia jadi balik cerita hamba ni Pasar ni ada satu tempat jual hamba dia akan ada satu tempat jual hamba nak jual berapa ribu ke, nak jual berapa ratus ke, tengok keadaan bambar dia macam mana magat dia macam mana pun nampak kupuh jual mahal sikit dia akan ada balik sistem hamba walaupun Islam sebenarnya tidak suka kepada sistem hamba Islam tidak suka tetapi sistem hamba boleh berlaku balik dalam masyarakat bila berlaku sistem hamba ni Islam salah satu cara untuk nak mengurangkan bilangan hamba ialah Islam memperkenalkan hamba mukata kita ada hamba di rumah kita lima orang kita nak bebaskan dia, kita kata dekat dia Baik, Lani, kalau kamu boleh bayang dekat aku rm ringgit, Kalau kamu boleh bayang dekat aku rm ringgit dalam masa 3 bulan Aku akan bebaskan kamu Aku bagi masa dekat kamu 3 bulan Kamu pergi cari duit rm ringgit rumah kat aku Kamu boleh bayang RM3,000 rumah kat aku Aku bebas kamu Hamba ni bila dengar syarat tu Dia kata okey Mula pada hari ini, sehinggalah tempoh 3 bulan, aku akan cari duit RM3,000 untuk nak tebus diri aku. Nak merdekakan diri aku. Bila jadi aja benda tu, hamba ini dipanggil hamba mukataq. Maka Islam memperkenalkan sistem hamba mukataq ini sebagai satu cara untuk nak mengurangkan bilangan hamba. Di dalam masyarakat manusia. Firman Allah, wa مِنْ مَا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ dan beri olehmu Maksudnya kepada pengulu-pengulu yang ada hamba ni Akan mereka itu Daripada harta Allah Yang kurnia ia akan hamba Kita kata kat dia Dalam masa 3 bulan Hampir cari duit RM3,000 buat mai. Kalau boleh buat mai RM3,000 Aku akan merdekakan hak. Bila kita kata lebih betul Kita pun disuruh Supaya bagi duit sedekah dekat dia Supaya RM3,000 tu cepat didapat Cepat diperolehi oleh dia Disuruh kita ni bagi duit kita dekat dia ni Dan disuruh pengulu tolong harta dan seumpamanya Suruh pengulu ni bagi duit kepada dia Hamba kata dia boleh terima duit zakat Hamba kata dia boleh terima duit zakat Kita boleh bagi duit zakat kita dekat dia Supaya duit yang kita bagi tu dia himpun-himpun boleh dapat cukup seperti mana, tempo, seperti mana jumlah yang dijanjikan. Supaya dengan itu dia boleh merdeka diri dia. Daripada jadi hamba. Ha, dan perkurangkan bayarannya. Dan disuruh kepada pengulu ni. Supaya tolong bagi dia ni bebas. Daripada hamba cepat-cepat sikit. Perkuranglah. Janji mula bayar RM3,000 dalam 3 bulan. Perkurang tinggal RM1,000 je. Itu anjuran yang Islam. Bagi kepada pengulu-pengulu yang ada hamba ni. Supaya manusia segera ni. Segera dibebaskan daripada perhambaan. Begitu. Firman Allah. Dan janganlah kamu kerasi hamba perempuan kamu atas lina. Ha. Ini lagi peraturan tentang hamba. Kalau kita ada hamba, jangan lupa asa hamba perempuan kita ni suruh, suruh jadi pelacor. Suruh berlina. Tak boleh in aradna tahassuna lebih-lebih lagi jika kehendak mereka itu yakni hamba wanita itu nak pelihara diri mereka daripada perbuatan zina tadi dia tak mau lebih-lebih lagi dia tak mau kita tak boleh paksa dia suruh dia melacurkan diri dia tak boleh lita betaru aradul hayatid dunya kerana kamu nak menuntut akan harta hidup dunia kita suruh dia melacur kerana kita nak buat duit daripada pelacuran itu tak boleh. Ha, jadi buaya, Jadi bapak ayam dilarang. Walaupun ke atas hamba. Ke atas manusia biasa lagi tak boleh lah. Ke atas hamba pun tak boleh. Kita tak boleh guna hamba pun buat di rumah kita ni untuk jadi pelacor. Yang duit pelacoran itu kita ambil untuk kesenangan hidup kita. Tak boleh buat macam tu. Dia kata turun ayat ini kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik munafi'ah. Ha, nama ni cukup popular. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ketua munafik zaman Nabi kita cerita banyak kali lah Abdullah bin Ubay bin Salul dia ni pembesar Madinah dia orang besar di Madinah orang terkenal di Madinah sebelum Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah dia ni jadi tempat rojong orang Madinah pasal dia kaya, pasal dia orang tua pasal dia orang yang berpengaruh pasal segala-galah ada dekat dia jadi orang Madinah ada apa-apa hal pergi jumpa dia apa-apa hal pergi jumpa dia bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah bila Nabi sampai di Madinah, orang dah beralih dah, daripada duk pergi rojok dia duk pergi tanya semua masalah kat dia bila Nabi main orang pakat rojok Nabi pakat tanya dekat Nabi, maka timbul dalam hati dia dengki dan iri hati Daripada orang baik, boleh jadi macam tu kerana dengki. Selama ni apa pun, hampa maik cari aku, nak kenuri hampa cari aku, nak apa semua maik cari aku, masalah cari aku, bergaduh lelaki bini cari aku. Dengan kerana Muhammad maik, hampa pekat pi kat dia, hampa tak heran kat aku. Mawak. Dengki, dengki disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Quran pun ada sebut innal hasada yaakulul hasana kama taakulun narul hatab hasad dengki ni dia makan pahala kita buat dah seperti mana api makan kayu api kering cukup cepat dia makan dengki merosakkan bukan merosakkan diri kita lah ni Hak kita buat dah, no. kita pergi Mekah, buat haji, buat umrah, sedekah, baca Quran, zikir, macam-macam benda baik, hak kita buat dah, hak boleh dah, pahala tu, boleh rosak balik dengan kerana dengki ni. Abdullah bin Ubay bin Salul, apabila Nabi mai ke Madinah, dia mula dengki ke Nadia. Start daripada tu. Dia sentiasa duk teropong tengok Nabi. Apa saja benda yang boleh digunakan untuk dijadikan modal jatuhkan Nabi, dia akan guna. Abdullah bin Ubay bin selalu dengki tentang bila dengki, dia nanti benda ni semua. Nak cari setiap benda yang yang Nabi buat, ada saja benda yang dia akan buat bagi jadi cerita. Nabi ni macam ni, Nabi ni macam ni, Nabi ni macam ni dia kata kat orang-orang tak leh kahwin lebih pada 4 yang dia menikah sampai belas-belas. Ah -belas. ha, dia mainlah. Dia duduk sopong tengok. Apa lagi? Ha, dia kata Nabi Macam-macam benda Dia buat keluar cerita Pada Nabi Boom kata jadi Fitnatul ifki Yang kita baca di masjidnya Nyari tu ni Fitnah Kehateh ummul mu'minin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Teruih Dia serang Habis-habisan Dia kata Cuba tengok Nabi Muhammad Bercakap Buka main Suruh orang perempuan Jaga aurat Jaga orang perempuan Pantang larang Macam tu Macam ni mata Suruh tengok bawah Tak boleh pakai gelang kaki Segala macam benda Dia ajang kita Cuba tengok apa jadi Dekat bini dia Abdullah bin Ubay bin Salud buat cerita Cuba tengok apa jadi dekat bini dia Bini dia sendiri Sayyidatina Aisyah Bini dia sendiri Cuba tengok Buat kerja tak elok dengan safuan sahabat dia sendiri Kita dah baca ada kisah tu dulu Ini semua adalah kerja munafik Yang berpunca daripada dengki Kepada Nabi SAW Yang modal munafik ini sangat membuka selera orang-orang yang tidak kuat iman, mereka percaya cerita yang digembar-gemburkan oleh munafik ini. ini yang berlaku. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, rupa rupanya dia ni bukan sekak penyakit dengki kepada Nabi sahaja, bahkan dia ada satu bisnes baik dia punya. Apa dia? Dia itu meniaga dengan suruh hamba perempuan berzina. Tu dia kawan hatuk kecam Nabi itu berdanuh sampai macam tu. Abdullah bin Ubay bin Salul yang duk cari kesilapan, kesalahan, yang duk tabung fitnah kepada Nabi, dia tu sendiri berlemai. Apa kerja dia? Kerja dia, dia cari hamba-hamba perempuan, duduk bawah tangan dia, dia suruh hamba-hamba perempuan dia ni jadi pelacor. Duit pelacuran itu diambil dan dia gunakan sebagai kekayaan, sebagai sumber kesenangan dia dalam hidup. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihin maksudnya dan barang siapa yang kerasi akan mereka itu a tehdina Barang siapa yang paksa hamba perempuan dia suruh berzina, maka bahwasanya Allah Ta'ala daripada kematian kerasi mereka itu amat mengampuni bagi mereka yang taubat, lagi amat kasih dengan mereka itu. Ha? Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun dosa orang yang dipaksa suruh berzina tadi. Dia tak mahu tapi oleh kerana dia diancam oleh kerana dia diugut dengan berbagai-bagai ancaman dan ugutan dia terpaksa buat benda yang dipaksa dia buat ni Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dia kerana Allah tahu dia mau ke dia tak mau sebenarnya buat benda tu Allah Maha mengetahui. firman Allah Subhanahu wa taala walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa matsalan min alladhina khalu min qablikum wa dan sungguh telah kami turun kepada kamu itu beberapa ayat yang menyatakan hukuman dan khabaran yang ajaib-ajeib Tuhan kata kami waktu turun dalam Quran ini macam-macam ayat Di antaranya kami waktu turun dalam Quran ini berita yang ajaib-ajeib maksudnya apa maksudnya berita yang orang tak tahu betul ke tak betul Tuhan buat turun dalam ayat Quran orang tahu benda tu betul ke tak betul contoh dia kata iaitu kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha apabila jadi fitnatul ifki cerita saya dah Aisyah dalam musafir bersama dengan Nabi turun daripada bangsa dia itu turun pergi kerana nak khabar hajjah kerana nak pergi buang ayah Lepas buang ayam, patah balik, main naik balik. Atas bangsa yang dibina atas unta ni. Masa dia naik ni, Khadam hadut kerja tarik unta tu nampak Aisyah naik. rupa punya. Aisyah bila naik-naik sedak kalung dia tak ada. Oh, jatuh di tempat dia pergi buang ayam tadi. Dia turun balik kerana nak pergi cari kalung. Masa dia turun balik, Khadam tak nampak. Bila arahan suruh bertolak, suruh rombongan bertolak, Kadam duk sangka Aisyah duk ada dalam tu maka teruih berjalan. Aisyah radhiyallahu anha cari-cari jumpa balik kalung dia, dia pun mai balik ke tempat tu orang dah tak ada dah, dah, dah, orang dah tinggal dia. Ini cerita dia. Yang kemudiannya orang ni duk pi duk sangka dia duk ada atas kenderaan, dia duk tanti maka Aisyah menangis seorang diri kemudian dia dijumpai oleh sahabat Nabi yang bernama Safwan yang memang Nabi tugaskan dia untuk ikut di belakang. Kok kalau ada orang tertinggal barang dan sebagainya dia nak dikutip buat balik ke Madinah. Memang Aisyah yang tertinggal, bukan tinggal barang, tinggal Aisyah. Dia pun tengok-tengok Aisyah, dia tak cakap apa. Dia terus suruh Aisyah naik atas kenderaan dia, dia heret kenderaan dia buat balik. Bila sampai saja di Madinah ni, munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang sentiasa berusaha keras nak cari kesilapan Nabi ni nampak ke mata dia dulu tengok-tengok, ah, tu dia, dia kata dapat dah kagum, terus bercerita dalam masyarakat, cuba tengok isteri Nabi pun boleh berdua-duaan dengan sopuan sahabat Nabi sendiri apa kebenda ni semua ni ini fitnah sehingga masyarakat pembila dengang benda ni lodging pada akal depa kata wote oh, rug apa ah, oh, nabi ni dia tak jaga bini dia sampai macam tu orang dah mula diracuni pemikiran dengan fitnah munafik ini maka orang tak tahu betul tak betul orang tak tahu betul kah apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul kata ataupun Aisyah betul turun ayat Quran yang ajaib yang menjelaskan bahawa Aisyah betul Abdullah bin Ubay bin Salul inilah munafik yang berniat jahat ini satu daripada bentuk ayat Quran dia kata yang kedua daripada jenis khabaran mereka yang telah lalu daripada dahulu kamu Quran juga menceritakan tentang kisah umat-umat dulu contohnya dia kata seperti kisah Yusuf dan kisah Maryam pada tuduhan mereka itu dan lepas mereka itu daripada tuduhan Tuan, tuan apa jadi kepada, kepada Nabi Yusuf? Siapa tahu Nabi Yusuf betul ke tak betul? Siapa tahu Nabi Yusuf betul ke tak betul? Dalam rumah tu cuma ada Nabi Yusuf dengan Zulaikah, isteri Raja Mesir. Zulaikah memang ada hati dekat Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tak layan dia. Sebab Nabi Yusuf tahu Zulaikah ini isteri kepada Raja dia. Zulaikah ni duduk simpan nafsu dia dekat Nabi Yusuf Sehinggalah satu hari Waktu siapa pun tak ada Dia tutup semua pintu Dia hambat Nabi Yusuf Dia hambat Nabi Allah Yusuf ala. Nabi Yusuf tak mau Dia nak ajak buat benda tak elok Nabi Yusuf tak mau Lari lah -lari, lari Dia pegang koyak belakang baju Nabi Yusuf Elok benda tu berlaku sahaja Raja balik Pum gaca buka pintu Dia jadi lewat industri kan <laughs> ini jadi dalam filem ni pun dia diambil sempena daripada kisah-kisah macam ni lah Elok-elok tu, perang kata koyak belakang baju Nabi Yusuf, pum pintu terbuka, raja sampai balik. Yang kata Zulaikha ni, dia tengok-tengok laki dia balik, raja pula lagi. Laki dia ni bila tengok-tengok laki dia balik dan dan buat kalau tidak dia kata dia tak faham saya. Tuan-tuan, cuami ni Dengar-dengar satu orang lain Namanya bahan bini dia, biji mata jadi percuan saga Biji mata merah macam biji saga Tengok Nabi Yusuf nampak halus-halus Dia kata, aku ambil hang Aku beli hang, aku bela hang Aku bagi macam-macam dekat hang Hak ni hang buat dekat aku Bini aku pun anak-anak Ha, jahat nak Siapa tahu siapa betul, siapa tak betul Dua orang lebar je dalam rumah tu maka kesempatan ni diambil oleh orang-orang yang dengki kepada Nabi Yusuf. Disebar cerita dalam masyarakat itu, dia ni tunjuk lebai tapi perangai. Benda macam ni memang dia tangkap dalam hati orang ramai. Bila dengar-dengar oh aku tak sangka Tengok nampak okey. Rosak nama Nabi Yusuf. Nabi pun kena macam tu. Sehinggalah Allah turun ayat Al-Quran, Allah menjelaskan Yusuf betul di samping Allah hantar budak kecil yang kemudiannya menjadi saksi. Budak kecil yang tak boleh bercakap, tiba-tiba dengan izin Allah boleh bercakap, dia kata tengok siapa baju cari. Kalau sekiranya Yusuf baju dia cari sebelah depan, Yusuf jahat. Kalau baju dia cari belakang, dia baik. Kalau cari belah depan, maksudnya dia nak buat perempuan tu, Perempuan tu duduk tolak. Koyak baju belah depan. Tapi kalau cari belah belakang, makna dia nak lari daripada perbuatan tak elok. Koyak belah belakang. Allah nak tolong. Dan turun ayat Quran menjelaskan Nabi Yusuf tak salah. Demikian halnya dia kata dengan kisah Maryam. Turun juga dalam Quran. Satu orang perempuan yang suci, bersih, tidak pernah buat benda dosa, tidak pernah terlintah dalam hati nak buat benda dosa. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala uji dia. Dengan satu ujian, dia mengandung sedangkan dia tak ada suami. Apa orang nak kata? Satu orang perempuan boleh mengandung sedangkan tak ada suami. Ini apa cerita ni? Semua orang akan kata, Mariam berzina. Walaupun orang tahu Mariam mempunyai track record yang cukup baik, dia tak pernah buat benda tak ada tapi benda yang macam ni sebar dalam masyarakat macam api sambar petrol. Oh dia kata tak sangka Maryam ni nampak macam orang perempuan yang baik-baik, boleh buat kerja macam tu sampai perut besar. Allah turunkan juga menjelaskan bahawa Maryam sebenarnya tidak bersalah. Maryam adalah satu orang manusia yang suci bersih. Dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa menjadi ibu kepada seorang nabi iaitu Isa al-Masih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Benda, benda ni semua turun dalam Quran. Dan dia kata pengajaran bagi segala hamba yang takut Allah. Dengan junjung suruhnya. Dan junjung segala tegahnya. Ambil timbang fikir rundin pada tuduh. Dan yang kena tuduh. Dia. Quran bagi ingat dekat kita. Sebelum kita nak tuduh apa-apa dekat satu orang. Ambil timbang. Ambil fikir. Ambil runding elok-elok. Jangan tuduh sebarangnya. Jangan sesenang-senang hati kita sewenang-wenang kita nak kata apa kita kata. Tapi sebelum kita kemukakan satu tuduhan kepada satu-satu orang, ambil timbang elok-elok benda tu. Menasabahkan dia ni. Ambil fikir elok-elok, dia kata ambil runding baik-baik. Jangan segera dan melulu dia dalam menuduh. Dan juga ambil fikir akan akibat yang akan ditanggung oleh orang yang kena tuduh. Orang yang kena tuduh tu macam mana merana dia. Macam mana merana keluarga dia. Kerana tuduhan yang tidak ada asas itu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal'am. Bermula Allah ta'ala itu Tuhan yang menerangkan langit dan bumi dengan matahari dan bulan. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala dialah Tuhan yang bagi cahaya kepada langit, bumi semua kita ini. Allah yang datangkan cahaya itu. Kata Ibn Abbas, Allah ta'ala hidayah akan segala yang di dalam langit dan segala yang di dalam bumi. Dengan turun, matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan nurnya, yakni nur Allah itu seperti tingkap yang ada padanya pelita. Ini susah. Kiri. Dia bawa satu perbandingan yang susah. Kita baca dulu. Al-misbahuh fi zujajah. Bermula pelita itu pada dalam kaca. Iaitu kandil. Kandil ni bahasa Arab. Orang putih curi bahasa Arab. Dia kata kandil. Kan kandil. Kandil ni bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang tertua. Nabi Adam alaihi AS salam asalnya syurga, Bahasa syurga ialah bahasa Bahasa Arab bahasa bahasa Arabiah bahasa Arab ni bahasa Al-Quran dia adalah logah, bahasa Al-Quran dan bahasa Al-Quran ni dia adalah luqatul jannah bahasa syurga Nabi Adam dulu duduk dalam syurga bahasa Arab ini adalah bahasa syurga bahasa Arab adalah bahasa yang tertua Zulilain tu Arab panggil kandil Abu Dijori dia panggil candle Melayu ni lagi sakan punya curi lah sampai habis semua kan bukan takkan Arab dia curi sikit Melayu dia curi sikit kan Arab apa dia syak wasangka syak tu bahasa Arab wa tu pun bahasa Arab wa makna dia? atas sangka tu bahasa Melayu lah dia kata syak wasangka dia kata curi kan curi kan? bahasa orang putih ni saya kira lah kan bahasa Melayu putih tu apa dulu saya mengaji dulu rasah hak fikir-fikir Melayu ni apa yang dok ada. Ha kan? kita adalah pencuri sebenarnya. Dan <gantun> jadi macam tu. Baik, dia kata bermula pelita itu duduk dalam kaca, dia hidup kandil, kandil. Ha? Pelita tu dok ada dalam kaca. Wa zujajatuka annaha kaukabun durri. Kandil itu pula bercahaya-cahaya seolah-olahnya bintang yang bersinar-sinar. Tuhan nak buat satu perumpamaan. Tuhan nak kata Orang yang beriman itu Nak umpamakan orang yang beriman itu Dalam dada dia ada iman Iman dalam dada orang yang beriman itu Umpama cahaya Tuhan Abang yang tu, Umpama cahaya Cahaya yang diletakkan dalam satu lubang Mishkat Mishkat dalam bahasa Quran tadi itu Mishkat ni lubang yang tak temuih Kalau tingkap ni dia tak panggil mishkat Sebab lubang temuih keluar lubang tak tempat dinding ni tepuk satu lubang tapi masih ada dinding lagi di dalam tepuk masuk ke dalam letak cahaya letak satu pelita di dalam lubang tu itu dia pengen mishkan maka Allah nak umpamakan orang yang beriman tu dalam diri dia ada iman iman tu umpama cahaya Cahaya yang macam mana? Cahaya yang diletakkan dalam satu lubang. Maksudnya iman yang diletakkan dada manusia. Dalam lubang itu pula diletak satu pelita. Yang pelita duduk dalam kaca. Nampak pelita dalam kaca tu macam bintang yang bercahaya. Tuhan nak kata orang yang beriman ni, kalau dia betul-betul beriman, dalam dada dia ada cahaya keimanan. Yang apabila tengok penduduk langit tengok manusia beriman ni, dia nampak macam ada bintang yang bercahaya dalam dada orang yang beriman ni. Tuhan nak buat umpama tu macam tu. Nak tunjuk kata mulia manusia. Kalau dia jadi orang yang beriman. Macam hadis yang banyak ustaz-ustaz tu baca dalam majlis ilmu. Hadis yang menceritakan Allah mempunyai malaikatan sayaratan fudlan. Allah mempunyai gerombolan malaikat-malaikat yang mereka ini sayaratan. Yang bersifat mobile. Bergerak depa ni sentiasa bergerak di atas angkasa sana. Malaikat Allah ni tu bergerak, sentiasa bergerak di atas angkasa sana. Daripada angkasa sana, malaikat tengok mai ke bumi tempat kita duduk ni, di mana tempat yang diadakan majlis ilmu, depa akan nampak cahaya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Malaikat yang sayyaratan fudlanin ada bergerak ni dia nampak masjid di Batu ada cahaya, dia nampak masjid Padang Temusu ada cahaya, dia nampak masjid Muzaffar Syah ada cahaya, dia nampak apa nama surau Taman Sejati ada cahaya, dia nampak tempat-tempat ni ada cahaya yang bergemerlapan. Malaikat nampak tempat yang ada majlis ilmu ni nampak bercahaya dan malaikat ni Nabi kata dia turun Dia turun daripada awang-awangan dia atas tu no? Dia turun mai di tempat yang bercahaya ni Dan malaikat ni duduk sama dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu ni Sama ada kita percaya Ataupun kita tak percaya Kiri kanan kita, depan belakang kita, celah-celah kita Ada malaikat Allah SWT Bersama dengan kita Mengikuti majlis ilmu Allah Dia berdiri ada sama dengan kita dan malaikat-malaikat ni pula duk dengar ni apa yang kita cakap, dia dengar apa yang orang duk mengaji ni, duk teringat, duk sebut, duk kata dan sebagainya. Dan malaikat ni bila habis majlis ilmu, depa akan balik mengada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai di depan Allah SWT, Allah tanya malaikat ni apa yang kamu tengok di atas bumi sana, malaikat akan bagi report pada Tuhan. Malaikat kata, aku jumpa orang-orang di atas muka bumi sana. Mereka dengar ayat-ayat kamu, mereka dengar hadis-hadis nabi kamu kekasih kamu. Tuhan tanya mereka, ada ada mereka minta apa-apa masa kamu duduk sama dengan mereka tadi? Malaikat bagi report pada Tuhan. Malaikat kata, mereka minta sesuatu kepada kamu. Tuhan kata apa? Betulnya mereka minta sesuatu daripada aku, aku pasti bagi apa yang mereka minta. Tuhan kata. Tuhan tanya ada apa lagi? Kata malaikat, mereka minta ampun pada kamu. Tuhan kata dekat malaikat, kalau keampunan yang mereka minta, aku tentu ampunkan mereka. Kemudian di kalangan malaikat ni pula kata pula dekat Tuhan. Dia kata, Ya Allah. Dalam ramai-ramai hadung mengaji. tadi ada seorang, dia kata. Ada seorang yang dia ni berjalan di luar majlis ilmu ni. Dia berjalan. Dia tak ada niat pun nak main mengaji dalam majlis ilmu. Kebetulan dia lalu, dia tengok orang ramai. Dan dia singgah. Hak main, ini Mai memang Mai. khana malam ni ada mengaji. Dia ni tak, hak seorang ni, dia bukan main nak mengaji. Dia kebetulan lalu, lalu tengok ramai ada apa. Kenuri ke apa? Dia pun singgah. Dia singgah, bukan tujuan nak mengaji. Dia singgah, singgah-singgah tengok ada majlis ilmu. Secara tidak dirancangkan, dia duduk sekali dalam majlis ilmu tu. Macam mana dengan dia ni? Malaikat tanya Tuhan. Tuhan kata apa? Tuhan kata, dan baginya keampunan aku. Tuhan kata. Ha, tak ada plan ni, tak ada rancangan nak main mengaji ni, sambil aja tengok, singgah dia ni pun dapatkan ampunan Allah, apatah lagi hak main atas niat, purposely niat dia nak main mengaji, lebih-lebih lagi Allah nak ampunkan dosa orang yang nak mengaji ilmu Allah, subhanahu wa ta'ala eh tentu yang kata ugamah kita ni, dia encourage kita banyak, dia dia cuba nak bangkitkan semangat kita untuk dekat dengan ilmu agama dengan agama ni cukup banyak encouragement dalam agama ni Bagaimana tapi dia galakkan dia nak galak kita selama mengaji ilmu agama ni dia galak kita cukup kuat tapi kalau kita tidak menfaatkan galakkan-galakkan ini kita jadi manusia wawih di depan Allah SWT firman Allah SWT yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiya dinyala pelita itu daripada zaitun pohon kayu yang berkah iaitu kayu zaitun pokok zaitun minyak dia dinamakan minyak zaitun Pelita yang kata duk di dinding bercahaya tadi ni. Pelita yang duduk dalam kaca yang mengeluarkan cahaya. Yang cahaya dia ni diumpamakan macam iman yang ada dalam dada manusia ni. Pelita tu adalah pelita yang menyala daripada minyak zaitun. Dia kata. Iaitu minyak yang terhasil daripada satu pohon kayu yang mubarakat. Yang penuh keberkatan. Iaitu pohon kayu zaitun. Dia kata. Tiada bangsa kayu sebelah matahari naik. Dan sebelah matahari jatuh. Tetapi antara keduanya. Hari ini pokok zaitun tuan-tuan. Kita pergi Mekah, pergi Madinah, kita beli. Kita duk beli buah zaitun, duk ubat ikhman dan sebagainya. Kita tak pernah tahu. Yang kata apa istimewa buah zaitun. Pokok zaitun ni apa istimewa dia. Pokok zaitun tuan-tuan, dia tak tumbuh di sebarang tempat. Dia hanya tumbuh di satu tempat... Yang tempat tu tanah tinggi, yang tempat tu boleh terima matahari naik dan matahari jatuh. Kalau dia tumbuh di bawah bukit, mungkin dia hanya terima matahari naik aja. Bila main matahari jatuh, dia terlindung bukit kalau dia tumbuh sepi bukit balik ni mungkin dia terima masa matahari jatuh saja masa matahari naik dia tak terima tapi yang kata pokok zaitun ni dia tidak tumbuh di tempat yang terlindung dia hanya akan tumbuh di tanah tinggi yang tempat tu boleh menerima cahaya matahari naik dan matahari jatuh ini pokok zaitun dahsyat Tuhan dia buat satu benda yang spesial dalam dunia ni Tuhan memang dah memang dah dibuat dengan tujuan nak tunjuk benda ni spesial Maka tidak heran dalam Quran ada satu surah tentang surah At-Tin ni. Wat-Tini waz-Zaitun. Dia sebut ni surah pokok zaitun ni. Punya istimewanya dia macam ni dia kata. Dan dia duduk antara keduanya antara matahari naik dengan antara matahari jatuh. Dia kata iaitu banyak tumbuh di negeri Syam. Syria apa dan sebahagian Jordan dan Balad. Itu adalah negeri Syam. Baikul Muqadis satu lagi. Itu itu dia punya area yang dikatakan negeri Syam Lama dulu ni. Ialah awal kayu yang tumbuh dalam dunia. Dan dia di antara pokok yang mula-mula tumbuh dalam dunia ni. Pokok zaitun ini. Dan awal yang tumbuh kemudian daripada tufan. Tufan maksud dia banjir. Maksud tufan ialah zaman Nabi, Nabi Nuh. Dan zaman Nabi Nuh kita semua baca cerita macam mana Allah. Suruh Nabi Nuh buat kapal tengah badan pasir dan sebagainya. Siap saja kapal itu dengan kehendak Allah SWT hujan turun. Bumi muntah telur ayah dan sebagainya. Banjir seluruh dunia. Bila banjir seluruh dunia ni tak ada satu pokok yang tinggal hidup di atas dunia ni Habis selesai surut ayam banjir tu Pokok Amulah tumbuh sekali ialah pokok Zaitun. Ini hebat yang kata pokok Zaitun ini. Dan tumbuh pada tempat segala Anbiya iaitu Bumi syam. Ha? Kawasan Nabi-Nabi Baik Dia kata dan doa baginya 70 anbiak dengan penuh keberkatan Nabi ada ramai Rasul ada 25 Anbiak Nabi-Nabi ni -Nabi 70 orang berdoa kepada Allah Mohon keberkatan diberikan kepada pokok Zaitun ni Begitu, setengah daripada mereka itu ialah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada hadis cerita Nabi Muhammad doa supaya keberkatan diberikan kepada pokok zaitun. Begitu. Firman Allah yaqadu zaituhayudhuu walau lam yamsas kunar hampirlah zaitnya sahaja itu menyala-nyala kerana bergemilangan cahayanya dan jika tiada sentuh akan dia oleh hati sekalipun, yang kata minyak zaitun ni, kalau dia memang minyak zaitun betul minyak ataupun pun sendiri nampak macam ada cahaya kalau minyak zaitun asli memang minyak zaitun betul minyak tu sendiri nampak bergemilangan cahaya macam madu lebah lah kan ada hak betul, ada hak gula merah dia macam-macam kalau hak betul dia ada, dia ada cara nak kenai madu lebah betul ini ada cara nak kenai dia. Kalau gula merah pun dia ada duit macam-macam lah. Macam tu lah minyak zaitun pun dia nombor abang kat kita minyak zaitun tak tahu betul-betul lagi. Kalau hak betul dia kata minyak itu sendiri macam bercahaya. Belum dipasang api lagi pada dia, dia kata nur ala nur iaitu seperti nur serta nur maka nur Allah bagi orang mukmin itu ialah hidayahnya nur atas nur iman tu dia orang yang beriman ni dia mendapat nur atas nur nur yang Allah bagi itu ialah hidayah Allah subhanahu wa taala hidayah diberi ke atas iman yang ada di dalam diri dia. kita dah ada iman tuan kita orang Islam kita beriman tapi kadang-kadang kita tak dapat juga hidayah Allah orang Islam beriman kepada Allah tapi tak dapat petunjuk Allah dia jadi orang Islam dia semayang dia posa dia pergi Mekah buat haji dan sebagainya tapi dia menentang Islam dia Islam ada iman dalam hati dia kalau tak ada iman dia tak semayang dia orang Islam ada iman dalam hati dia tapi dia tak dapat hidayah tapi manusia yang Islam, yang beriman kepada Allah dan dia sangat-sangat nak menyanjung tinggi ugama Allah. Dia adalah orang yang mendapat nur, dia ada nur. Dia sudah ada iman, dapat pula hidayah daripada Allah pada dia. Begitu. Firman Allah, Yahdillahuli nuri imayyasha. Hidayah Allah bagi bagi nurnya, yakni ugama Islam itu, mereka yang dikehendakkin. Haa, jadi oh, dia. Hidayah Tuhan ni, Tuhan bagi pada siapa hak dia nak. Semua orang boleh dapat hidayah Allah. Siapa dapat, syukur banyak-banyak pada Allah. Siapa dapat, syukur banyak-banyak pada Allah. Begitu. Dan berbuat oleh Allah Ta'ala akan misal bagi manusia. Menghampir bagi paham mereka itu. Kadang-kadang dalam Quran ini, Allah buat turun main contoh perumpamaan Misal. Supaya bila bawa contoh orang mudah paham. Kita kadang kita nak terang kat orang kita tak buat contoh orang oh, tak faham. Allah nak umpamakan orang yang berilmu, ilmu banyak tapi dia tak beramal dengan ilmu yang ada kat dia. Allah umpamakan ka matalil himari yahmidu asbara. Sama macam himar yang pikoi atas belakang dia asbara, kitab-kitab yang banyak. Himar orang galah atas belakang dia, dia usung dia bawa kitab ni Bapak punya banyak kitab di belakang dia. Tapi dia tetap himar juga. Itu perumpamaan. Orang yang ada ilmu, yang ketih, yang faham dan sebagainya. Tiba-tiba dia bercakap menentang ilmu yang ada dalam diri dia. Dia macam himar yang memikul kitab atas belakang. Bila Tuhan bawa contoh menjentuh, ada orang panas jelinga. Jadi kita kata ke aku lah? Bukan katakan, kata kat kata siapa kat siapa-siapa yang memiliki sifat macam yang Allah sebut dalam Quran. Bukan kata kat dia. Allah tidak sebut himar tu siapa-siapa nama. Cuma Allah kata siapapun siapapun kalau sekiranya dia diberikan kefahaman, diberikan ilmu tapi dia tak beramal macam dalam macam ilmu yang ada dalam diri dia. Kamal talil himar yahmilu asbara. Dia macam himar yang memikul kitab kita. Perumpamaan itu Dibawa kepada kita Dengan tujuan supaya kita nampak Apa yang Tuhan nak bagi beritahu Betapa roginya orang yang ada ilmu Tapi tak mau nak beriman dengan ilmu dia Rugi Seperti mana roginya himar Bawa kita punya teruk Tapi dia tetap himar juga Begitu kata dia dan perbuat oleh Allah taala akan misal bagi manusia menghampirkan bagi paham mereka itu supaya ambi'i i'tibar jalan yang bawa beriman dan mengesakan Allah subhanahu wa taala supaya bila dapat contoh-contoh pengajaran ini dia faham dan mudah-mudahan dia beriman dengan Allah firman Allah wallahu bi kulli syai'in dan Allah taala dengan tiap sesuatu itu amat mengetahui ha? wallahu a'lam sampai ini kita sembu ayat fi buyutin azina Allah an turfa'a وَيُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِي وَالْأَصَل ha, Pada berapa rumah, yakni masjid, yang telah izin Allah bahawa ditazim akan dia. Dan disebut padanya akan namanya dengan tauhid Allah. Dan semayang baginya padanya dengan pagi-pagi dan petang-petang. Baik -petang. ini kita masuk ayat Dia nak cerita dekat kita lepas ni Ayat yang akan datang ni Kita bulan depan, bulan akhir untuk kuliah ilmu. Sebab bulan yang berikutnya dah masuk puasa. Dah masuk puasa. Tonton tengok. Betapa masa berjalan begitu cepat. Kita rasa baru lagi puasa. Jumaat pula dah bulan puasa. Dan Jumaat lagi rasa cepat. Kita rasa baru lagi semayang Jumaat. Mai hari Jumaat pula. Masa cukup cepat. Kita rasa macam... Sedang-sedang umur dah masuk 41. Masa macam baru balik. Cakap, <laughs> eh, umur 41. Masa, kan? Takut, kan? Bila kita tengok masa ni, dia kata, al-waktu kasuyuh. Al-wak kasuyuh. Masa ni dia macam pedang. Tak kena gaya, dia katak kita kita tak tahu masa kita bagi elok memang kita binasa dengan pedang binasa kita sedang-sedang umur dah masuk 40 dah kita muhasabah balik semak-semak balik apa yang kita tahu tentang agama Allahuakbar tak banyak mana yang kita tahu tentang agama tak banyak bana benda yang kita tahu tentang agama banyak lagi benda kita tak tahu sedang ke umur kita dah senja umur dah senja dah kita masih tak tahu banyak benda kalau banyak benda tak tahu, bermakna banyak benda kita buat salah. Kita tak tahu. Kita buat buat apanya tak betul benda yang kita duk buat tu. Menyebabkan amalan kita tertolong kerana buat salah. Hak kita buat, kita duk sangka betul apanya salah. Contoh, kita ambil satu je. Berapa ramai orang sembahyang. Tapi sembahyang dia tidak ada pemakninah. Sedangkan, tidak ada pemakninah itu membatalkan sembahyang pamakninah itu rukun min arkani solat dia kata satu rukun daripada rukun lima yang kata rukun tu bila tak dia batal ibadat tu kalau fatihah itu rukun kita saja tak mau fatihah batal perkhadi itu. maka pamakninah itu rukun berapa ramai orang sembahyang tak ada pamakninah sedangkan cukup rajin sembahyang pasal apa dia tak tak ada pamak ninah dalam semayang dia pasal dia hanya rajin semayang tapi tak rajin mengaji maka dia tak tahu kata pamak ninah itu rukun dalam semayang berapa ramai orang yang rajin baca Quran, berzikir, buat ibadat macam-macam puasa sunat, semayang malam dan sebagainya tapi dalam diri penuh dengan hasad dan si Sedangkan dalam Quran pun Tuhan sebut, hadis Nabi pun sebut tentang ya kulul Hasad dengki makan pahala yang kita dah buat. Macam mana api makan kayu api yang kering. Dia tak mengaji, dia tak tahu. Maka dia rajin beribadat. Tapi dalam masa yang sama dia duduk cucu api bagi makan segala pahala ibadat yang dia buat. Jadi mengaji kita ni, tuan-tuan. Bukan nak makin besar diri. Bukan nak makin jua. Bukan nak tunjuk kata kita ni yang paling betul orang lain tak betul Tapi kita mengaji kerana nak betul itu. mana tak betul pada diri kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tuhan kata jaga, pelihara diri kamu dulu. Dan keluarga kamu. Daripada api neraka. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Kita punya dorak pula kepala. Duk tengok orang nak kena neraka. Kita tak sedap. Kita sendiri api di belakang kita jadi pengajian ini sepatutnya dia mendekatkan kita dengan Allah. Bukan pengajian menyebabkan kita semakin takabur sombong, jauh sehingga kita terpelanting jauh daripada rahmat dan kasih sayang dan belas kasihan Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada sifat-sifat mazmuma dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamat kita daripada terjebak di dalam amalan yang merugikan kita di hari akhirat. Sebelum lupa kita punya kuliah di masjid Badawi hari jemaat ini ditunduh ke jemaat lagi satu. 27. jemaah nak main ini tunduh ke jemaat lagi satu. 27 hari bulan. Setelah dia bertembung dengan majlis tilawah Quran yang diadakan di kawasan berdekatan dengan masjid. Jadi kita tunduh ke hari jemaat lagi satu. Jadi minta tuan-tuan tolong abang Dekat sahabat-sahabat kita Takut dia patut turun pergi Pulih pahala Bukan tak boleh pahala Kalau pergi tu Tapi lepas tu dia mati Habis balik pahala ya. <laughs> Dia pipi tak ada Dia kata awal hari tu Dia mati kat batu Tak abang Patut Habis Dah langkah main tadi Boleh pahala lah Marah Kan siap balik pahala dia Jadi kita abang Uang-awal tolong abang Kali kawan-kawan Takut-takut dia patut turun pergi Jadi macam yang kita sebut tadi Wallahu amin. Yang baik itu daripada Allah yang terbaik di sini. Kita tangguh dengan Tasbih Kapar dan Suratul As. Sayidina wabidina wamulana Muhammadil Anim. Walaalihi wa, wa, wa, wa ashaduhu wa man iktida bi hadith wa istana bi sunnahhi ilaiyumil amma. <coughs> Ta'hiuhaal mu'minun ittaqulah. Uusikum wa iya ya bintaku Allah, fakadafazal muttaqul. Muslimin dan Muslimat mudah-mudahan di rahmati Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Sufyan ibni Abi Zuhair, radhiyallahu anhu, kah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون Wal Mabinau Khairul Lham Lw Kano Yaglamu. Atau Kama Klar Hadis Sahih Diwajat Imam Muslim. Dalam Hadis Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda. Sabda Nabi Yuf Takusyan. Kata Dia Dibuka negeri Negarishan. diri ahli ni eh hmm? sebaik-baik sahaja dibuka negeri Syam fa yakhruju min al-Madinah qaumun bi ahlihim maka berduyun-duyun orang Madinah meninggalkan Madinah untuk tiduduk di negeri Syam Nabi cerita pada kita tentang sikap penduduk Madinah masa itu. Mereka rasa seolah-olah Madinah ni tempat yang agak ketinggalan dan mereka merasakan seolah-olah Syam itu tempat yang maju untuk dibuat tempat peniagaan. Mereka orang Madinah, mereka anak kelahiran Madinah, mereka besar di Madinah Apabila sahaja buka negeri Syam, apabila tentera Islam tawan negeri Syam dan buka negeri Syam, tiba-tiba orang-orang Madinah tinggal Madinah, pakat-pakat pindah -pakat ke Syam. Nabi bagi komen, Nabi kata wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Nabi kata sedangkan Madinah tetap lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Hadis ni Nabi SAW nak cerita pada kita tentang kelebihan Madinah Semalam kita baca beberapa buah hadis di surau Bagan Tambang Kita cerita tentang kelebihan Madinah Malam ni kita sambung lagi tentang kelebihan Madinah Seperti yang saya kata semalam cuti sekolah ni ramai orang nak pergi umrah Dan ramai orang yang pergi haji, pergi umrah Dia tak tahu tempat-tempat yang dia pergi tu Dia tak tahu dia pergi ziarah maqam Rasulullah, dia pergi masjid Quba, dia pergi masjid Qiblatai, dia pergi banyak tempat. Tapi dia pun tak tahu apa istimewa tempat-tempat itu sehingga menjadi tempat pilihan untuk ziarah orang yang pergi ke sana. Di antara keistimewaan Madinah itu, kita baca semalam bahawa Nabi SAW sudah sebut di dalam hadis dia. Nabi kata, Madinah itu kalkir. Dia kata, Ala innal Madinata kalkir. Malah. Nabi kata, ketahuilah Madinah itu macam dapuk tukang besi. Tukang besi, bila dia bakar besi, dia jadi taib. Besi itu jadi taib. Maka orang yang masuk ke Madinah, dia bawa taib. Dia bawa dosa masuk ke Madinah. Apabila dia keluar daripada bumi Madinah, dikikis segala tahi besi ini, dikikis segala dosa dia sehinggalah dia keluar daripada Madinah hal keadaannya bersih dari dosa. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ziarah Madinah. Hebat Madinah Dan kita tengok semalam hadis yang menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata, "Ala anqabil Madinah, malaikat la yadukulha taun waladajal." Nabi kata di setiap pintu masuk ke Madinah itu Allah letakkan malaikat untuk jaga, dan malaikat ini tidak akan benarkan Dajjal dan juga penyakit seperti taun masuk ke dalam Madinah. Madinah ni dipelihara oleh Allah Subhanahuwataala menjelang kiamat Dajjal akan sampai ke setiap pelusuk negeri kecuali Makkah dan Madinah malam ni kita tengok pula hadis Nabi SAW bersabda Nabi melahirkan rasa kesal rasa tak seronok dengan sikap sebahagian penduduk Madinah mereka anak jati Madinah tetapi apabila sahaja dibuka negeri Syam Dapat tinggal Madinah, dapat pindah di Kesair. Nabi kata wal-madi natuhairon lahum. Sedangkan Madinah lebih baik bagi mereka untuk dijadikan tempat tinggal. Lauka nu yang alamun kalau Kemudian Nabi kata summa yufta huliyaman fayaharujumin al Madinah kaumun di ahli himyabisun. Sebaik-baik sahaja dibuka. Negeri Yaman maka berduyun-duyun penduduk Madinah dengan keluarga mereka sekali pindah daripada Madinah ke Yaman. Nabi kata wal madinatu khairul lahum law kanu ya sedangkan Madinah tetap lebih baik daripada Yaman kalau mereka mengetahui. Nabi kata lagi summa ya'dahu iraq kemudian dibuka negeri Iraq ke Iraq. Fa madinah qaumun bi ahlihim. Begitu jugaklah orang-orang Madinah dengan keluarga depa berduyun-duyun pakai keluar daripada Madinah untuk pergi ke Iraq. Wal Madinatu khairun lahum. Nabi kata sedangkan Madinah lebih baik bagi mereka. Lau kanu ya'lamun. Kalau depa mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis-hadis yang kita baca itu dapatlah kita simpulkan bahawa sesungguhnya Madinah itu adalah satu negeri yang cukup baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat daripada Abi Salamah bin Abdir Rahman radiyallahu anhu kata dia, Marrabi Abdir Rahman ibn Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Kala, kultu lahu, Kayfa sami'ta abaka yazukuru fi'l masjid Al-lazi usisa ala taqwa Kala, kala abi Dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alihi wa sallam Fi bayitin ba'di nisai Fa kultu ya rasulallah Ayul masjidain الذي usis ala taqwa kala faakhazah kafan min hasba fa barabah bihi al-arb summa kala huwa masjidukum hadha ay almasjidul madina hadis riwayat imam muslim Abu Salamah pada satu hari dia tanya Abdul Rahman bin Abi Sa'id Al-Khudri. Abdul Rahman ni anak kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Nama yang selalu kita dengar. Abu Salamah tanya kepada anak Abu Sa'id Al-Khudri. Kata dia pernah tak kamu dengar bapak kamu tanya Nabi tentang masjid yang dibina di atas asas taqwa. Dia tanya anak Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, kamu pernah dah dengar bapak kamu. Abu Sa'id Al-Khudri, kut kodlah dia. Abu Sa'id Al-Khudri pernah tanya Nabi. Mana satu masjid yang paling baik? Masjid yang dibina di atas asas taqwa. Kata budak ni, ada. Aku pernah dengar bapak aku cerita pada aku. Bahawa sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Dakhaltu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi bayti nisa'i." Abu Sa'id Al-Khudri kata, "Aku pernah pergi ke rumah salah seorang daripada isteri Nabi. Nabi duduk di rumah salah seorang isteri dia dan aku pergi jumpa Nabi di rumah salah seorang daripada isteri dia." Kata Abu Sa'id Al-Khudri Aku tanya Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, ayul masjidaini lazi usisa ala taqwa. Abu Sa'id Al-Khudri, dia tanya Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, di antara dua masjid, Masjid Al-Haram di Makkah dengan Masjid Nabawi, mana satu di antara dua masjid ini yang didirikan di atas asas taqwa. Oh, cuba tengok. Dia buat bandingan dua-dua hebat. Masjid. Masjidil Haram. Yang ada Kaabah ni. Dengan Masjid Nabawi. Di antara dua ni. Yang mana satu. Ustisa ala taqwa. Diasaskan pembinaan dia. Di atas rasa takut pada Allah. Kata dia. Fa'ahazah kafan min hasba Bila dia tanya tu. Nabi saw cekak tanah satu satu cekok ambik tanah satu genggam fabarabah dihilap balil balik turun ke tanah Abu Sa'id al Khudri kata Nabi sebaik-baik sahaja dia tanam mana satu masjid yang lebih baik yang didirikan di atas asas takwa masjid Mekah ataupun masjid Madinah sebelum Nabi jawab Nabi cekak tanah Kemudian fabarababil ardh dia baling pasir yang dia genggam tu summa qala kemudian nabi bersabda ku masjidukum hadza nabi kata masjid yang didirikan di atas takwa pada Allah ialah masjid ini. dia kata dia tunjuk masjid nabawi iaitu masjid madinah fazeba masjidil haram bukan nabi yang benar masjidil haram sudah daripada zaman nabi ibrahim alaihissalam tapi masjid nabawi nabi yang ceruh benar dan nabi turut serta dalam pembinaan dia maka nabi kata masjid yang dimaksudkan itu huwa masjidukum hadza masjid kamu ni nabi kata kata rawi hadis ini dia kata ai al masjidul al masjidul madinah iaitu masjid madinah Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah S.W.T. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, "Yabluu bhi Nabi Sallallahu alaihi wasallam, 'La tushadu al-Rijal illa ila, ila talaatil Masjid, Masjidi Haza, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa." atau kamakall hadis riwayat Imam Muslim Nabi SAW bersabda Nabi kata janganlah kamu susah-susah untuk musafir jauh-jauh Nabi kata la tusyaddur rijal jangan kamu menyusah diri kamu nak pergi berjalan jauh-jauh Nabi kata illa ila salat at-masajid melainkan kalau kamu nak pergi berjalan jauh pilah ketiga masjid ni Nabi kata tak usah dok pasang cita-cita nak berjalan jauh-jauh lah ha? nak pi Amerika, nak pi London, nak pi Los Angeles tak payah tak payah. Tak payah tanam cita-cita, tanam azam nak pi tempat jauh-jauh. Tapi kalau kamu nak pi juga tempat yang jauh, pilah ketiga masjid ni. <coughs> Apa dia? Masjidihazah. Dia kata pi ke masjid aku ni. Masjid Madinah wa Masjidil Haram. Kalau nak pergi jauh juga, pi ke Masjidil Haram di Makkah. Wa Masjidil Aqsa dan kalau nak pergi jauh, pilah sampai ke Palestin sana tengok Masjidil Aqsa. Kalau sekiranya kamu teringin nak berjalan jauh, pastikan tiga destinasi ini menjadi pilihan utama kamu. Setelah kamu pergi ke tiga tempat ni, kamu nak pergi jauh pilah. Tapi pastikan tempat ini menjadi tempat pilihan kamu. mula-mula untuk kamu pergi ke satu negeri yang dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping itu ada banyak hadis lagi yang menceritakan kepada kita tentang kelebihan beberapa buah masjid lain seperti masjid Quba masjid Quba hadis daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya'ati masjid Quba'in rakiban wa nasiyan fa yusalli fihi raka'atai Atau kama kal hadis riwayat Imam Muslim Semua ini hadis sahih kita ambil daripada sahih Muslim Nabi SAW diceritakan oleh Ibn Umar Bahawa sesungguhnya baginda sentiasa akan habir ke Masjid Quba' Sama ada Nabi pih tu rakiban naik kenderaan. Wa kalau tak ada kenderaan jalan kaki. Nabi pih juga berjalan kaki pun. Bila sampai Nabi Semayang di dalam Masjid Qubak dua rakaat. Ha? Jadi siapa-siapa yang berkesempatan pergi Mekah, pergi Madinah. Jangan lupa ziarah tempat-tempat ini Dan pastikan kita semayah Di masjid-masjid yang penuh barakah ini huh? Mudah-mudahan Allah tambah lagi Limpah taufik dan hidayahnya Kepada orang-orang yang kasih Nabi Dengan menjunjung tinggi sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat yang tiba Daripada muqaddimah yang kita baca lagi, InsyaAllah Kita menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan Jilid yang ketiga kita sampai di muka surat 63. Muka surat 63. Kita sambung tafsir surah qaha. Kita masih lagi berada di bawah tafsir surah qaha. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyah. Dan seperti yang demikian itulah kami turun akan dia. Yang ini Quran itu. Quran dalam bahasa Arab. Supaya paham mereka itu. Ketahui bahawa tiada ia daripada kuasa manusia. Banyaklah ayat yang macam ni dalam Quran. Tuhan nak menceritakan tentang ijazul Quran. Ijaz maknanya mu'jizah. Quran itu satu mu'jizah. Orang yang paling pandai bahasa Arab tak boleh mereka ayat seumpama ayat Quran. Jangan hendak nak menandingi kehebatan bahasa dia, nak menyamai keindahan bahasa pun sudah tidak mampu. Tu cerita dia. Kalau dia sarang ayat dalam bahasa Arab habis sedap bagi orang baca. Orang yang baca tu pula orang yang ahli dalam bahasa Arab. Dia dengar dia tahu kata ni bukan Quran. Dia tahu pasal apa? Pasal Quran ni dia ada i'jaz. Dia ada satu mukjizat yang luar biasa. Kita ni tak reti bahasa Arab, dengar syair apa gitu. Ya, dengar lu tak reti apa gitu. Dengar Quran kan. dengar syair Arab ke, kan, dengar lu sopah gitulah. Tu bukan pasal Quran tak ada mukjizat, tapi pasal kita tak ada zah. Tak reti bahasa Arab tak reti. Dan jadi kita tak boleh beza. Ha, ada sesetengah orang bulat dia tak reti bahasa Arab tapi oleh kerana kuat berdamping dengan Quran dia boleh tahu ayat eh, orang yang, yang orang tu baca ayat Quran ke hadis dia boleh tahu. Dia tidak hafaz Quran, dia tak reti bahasa Arab tapi bila orang tu baca dia tahu ni bukan ayat Quran dia boleh tahu. Yang tu orang yang kuat berdamping dengan Quran, dia boleh kesan benda ni. Hmm Lalu dalam ayat tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan dia kata wa kadzalika anzalnahu demikianlah kami turunkannya nya yakni Quran Quranan Arabiah Quran dalam bahasa Arab Tuhan bangga dengan bahasa Arab. Apa bukti Tuhan bangga dengan bahasa Arab sedangkan bahasa dalam dunia ni semua hak Tuhan punya. Bahasa dalam dunia ni semua hak Tuhan punya. Baik. Kan? Bukan bahasa Arab saja, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, sebutlah bahasa Jerman, bahasa Jepun, bahasa apa pun, semua ni hak Tuhan punya. Semua ni duduk dalam perbendaharaan ilmu Allah. Wa ja'alnakum wa qabaila. Allah kata kami jadikan manusia ni syu'uban, berpuak-puak wa qabaila. Ha? Berbangsa-bangsa dan berkuak-kuak. Allah bagi jadi bangsa Melayu. Allah bagi jadi bangsa Arab. Allah bagi jadi bangsa Bugis. Allah bagi jadi bangsa Jawa. Allah bagi jadi semua. Allah bagi jadi bangsa-bangsa ni, Allah bagi jadi bahasa kepada bangsa ni. Allah bagi bagi jadi. Tapi dalam banyak-banyak bahasa yang Allah bagi jadi, Allah nak bahasa Arab. Kemudian... Ha. Jangan kita salah faham kita dok faham kata Allah ni orang Arab ke ya? eh dah jangan